та можемо виставити зброю, якої ще не знав ніхто й ніколи. Довго думав я над цим, і бачу, що зброєю такою може стати поміч сусідів наших найближчих, з якими ворогуємо ось уже двісті літ, а то й більше, а з якими ліпше було б подружити для загальної користі, мовлю про татар. Правда, вони бусурмани, і не може брати їх спільниками в боротьбі проти християн. Та коли ті християни гірші за нечестивих, то що ж діяти? Татари вже давно б напали на річ Посполиту за те, що король їм не платить чотири роки данини, то лиш ми їх стримуємо. Тепер ще розгнівані вони. За недавні походи проти їхніх мирних становищ, конець Польського і Вишневецького, ще й більше стривожиться і погніваються вони, довідавши, що король задумав велику війну проти їхніх покровителів турецьких, отож і проти них самих, а в ту війну хотів найперше послати нас, козаків. У мене є королівські привілеї наготування чайок для цієї війни. Дану нам королівську корогу і булаву. І хотіли мене наставити гетьманом для морського походу. І ось поки цей лист у нас у руках, то виберемо послів до хана об'явити йому, що замишляє король. І порадити, щоб пособив нам, коли не хоче, нашої шарпанини. «А що, пане Хмельницький?» – загукали козаки. «Коли хочеш послужити всім нам?» то й ми послужимо тобі радою, послухом і кров'ю. Вже як і сам король наставляв тебе гетьманом, то на те Божа воля, і хай буде вона людською. Зібратися хочемо з Січчю, та й прокричемо тебе гетьманом нашим. «Скликайте запорозцю», – сказав я їм. «Кличте всіх з лугів, річок і степів» а тоді станемо думати свою дому. Сам дав синові своєму Тимкові сотню козаків Чигиринських і відіслав його з полоненим татарщиком до батька його, Перекопського морзи Тугайбея. Передав морзі щедрі дарунки козацькі і звелів Тимкові, щоб сказав про те, що козаки, мовляв, хочуть дружби. Саміва записав згодом у своїм діарівші мої мови Такий спосіб. Надто в містах і селах українських, аби люди будь-якого чину не мали в будинках своїх ніяких сходи небесід, а також аби не стояли в купі по двоє, троє, четверо по дворах, на вулиці чи на ринках та торгах, і нічого поміж себе не обговорювали. А понад те вони, поляки, ще юнії намагалися увести і міцно утвердити православний народ, тобто знищити благочестя і таким чином. Усилувати народ. Подивіться но, вільні навколишніх всяких племен і мов народи. Яку тоді зробив був наругу понад Божої природне право, вільному шляхетному, Сарматійському, козако-руському, з давна відвагою мужніми ратоборськими ділами не лише у своїй Європі, але й у далеких азіатських країнах прославленому народові інший, теж сарматійський народ польський, що завжди був братом, цимбрам, скіфам і козакам. Дійшло бачити до того, що й густа, дані Богом до розмови людської, наказали взяти на замок. Але що всемогутній невідома воля Божа має створити в людському роді, того не може ні запобігти, ні заборонити ніякий природний або через науку набутий людський досвід. Отож хоча й затулили тоді поляки в українцям, щоб вони не говорили нічого поміж себе, але завдяки тому найшвидше відчинили двері гнівові, що ховався в їхніх серцях. І він прочитав мені все, прибувши на бучки з Січі. І я зауважу йому, що має письмо занадто штудерне і обтяжене латинською премудрістю, якою ми з ним колись набиралися в отців-єзуїтів у Львові. «А написав би ти так, як ото в промові Івана Мелешка?» Колись було зауважив я самілої. Примітка «Промова Івана Мелешка» українсько-білоруський памфлет кінця XVI століття, складений у формі промови, яку буцімто виголосив у 1589 році на сеймі при королеві Зигмунду III Каштелян Мозерський Іван Мелешко. Насправді такого Каштеляна не було. Постець вигадано. Правду казати не так винен король, як його радні баламути, що сидять біля його та крутять. Багато тут є таких, що хоч і наша кость, та собачим м'ясом обросла і воня. Вони до нас ведуть, річ посполиту гублять. А коли б такого чорта та в морду? Тепер сідай, мов я самі ви, та будемо складати листини в Україну до панства вельможного, щоб заморочити йому голову, поки зберемо свою силу. Однак тут уже забудь латинську науку. І давай укладати, щоб вийшло, мов би, по-хлопськи, без високих кондицій, уклінно, а може й плачливо часом. Хто ж сьогодні плаче, то взавтра посміється. що перед цим уклав я листа до Матронки, хоча й знову не міг його відіслати, а тільки тримав його в своїм серці. Мучився тими словами, але мука та була солодка, і, може, заради неї, і складав я листи до своєї любові. Світи мій ясний, цвіти яскравий, Матроненько найвродливіша і найкоханіша, Душі і серці мого втіха, Чарівниця всемогутні, У чарівниць волосся до п'ят, Вони загортаються в нього мову киреї, І хто попаде в ті сіті,